Berriak zurekin panzo erigarai eta lekukotasunak eta jardokitziak segitzen dira Jean-Michel Anxola behere zenaren omenez. Eta buen artian, Euskal Herriko laborantzakan barako Michel Berruko irigunena entzunen dugu. Eien adost, ez adostasunak jakinak zirela, bakotxak asumitzen zituela, elgarren arteko faltsukeririk gabe. Bi familia zazpipresuna ehien eriko gerlatik iheez egin zuten Sirirak atzo heldu dira hendaiadat, bizi berri bat hasiko dute, eskuzabal elkartearen laguntzrekin ehien arriba da edo heltzea segitu dugu. Lan hitarmemenaren kontra genetako langileak grebatzen deituak dira aste hartuntan kontratu begian proposatua zaiotenatik zer duten hastio zehaztuko daugu peodi Eta departamentokos miltzailean kongresua maulen Bolondresen eskasa ipatu da berriz ere Pepe Lamiran departamentokos di zelkartearen presidentarekin gomentatuko dugu Aroa Katjalin Mementoko sortzi gradoko temperatura barnek aldeuntan Eger hanberda ipar aldeko aizako fatzen duela Temperatura gorenak ama bos gadoaren inguran Bainen iguzkia e derki ikusi behar ginoke Lano batzu promenatzen bali madira ere egunean Jean-Michel Antzola behirren eriotzak agritu gaitu eta laborari mundua inarrosidu. Euskal Herriko laborantza gambarak ere bere emozioa aderazi nahi izan du. Jean-Michel Antzola behirren eriotzearen ondotik ageri baten bidez. Elgerren arteko ez adostasunak ezagunak balimaziren ere familiari eta horbileko doluminaka doluminak adierazi nahi izan dituzte. Michel Berroko Irrigoen Euskal Herriko laborantza gambarakoa berarek ilan larik edo publikoki edo privatuki, uh, etzen, uh, ertenemezala, etzen gibleko bortarik, eh, uh, eta gauzak uh, ziren bezala erraiten zituen, erraiten zituen bezala egiten zituen, eta beden bagindakien orekin ginen. Eh, bagindakien bat zuten, ezta ere, ed, uh, ostura robenak gauzak ez dira larik argi, ez daki uh, ba, ala ez den, bon, uh, Jean-Michel dek Aldertarik etzen problemarik. Egia da bazuela ikuspegi finko uh, bat. Gude uh, horkinen gude postur ekilan eta gude ikuspegi ekilan. Eta uh, bizi egiten duen uh, tirabiraren espressione bat, uh, demokraziaren... Uh, Alde bat ere, e, e, ikuspegiez berdinak, gure hartian herrenmanak ez dira sekuran falsuak izan, ezan mali dira ere batzutan zailak, edo askotan zailak ez dira falsuak izan, eta beraz, bede ediotzaren berriak, e, bon, harritura sortu du, eta eta emozioa ere, e, izan dugun negirakanaren gainetik, e, emozioa ere sortu du. Michel Berruko Errigonen Itzak, Eskola Errigo Laborantzak Anbaratik, eta EELB sindikateren agelie ere ari beletik doa. Una zer dion, Euskal Herriko eta Arainoko alaborantxa politikari buruz desadoztasuna hondiak izan ditugu, baiguriko laborariarekin, ezin uka alere, engaiamendu eta nortasuna handiko gizona izan dela, ez tabada gogorak izan ditugu, baina eriotzaren haintzinean, jendetasunak eskatzen du bizitzaren gora behera horiek bazte guztea, dulua konkitzen duen familiari gure elkartasuna adierazteko. Eta departamentuko laborantxagan barako bulegoko autetsi, zuzendari eta langile guziek, doluminak eskaintzen dituzte ere, Jamesel Antzola beharen familiari, laborantxaren zaintzale suara, beti laborarien interesen aldea izan dela, departamentu eskualde edo estado mailan, bere lurraldeari atxikia, departamentuko laborantxaren bere zitasunak ezagutarazi dituela, eta bere ildotik jarraitu behar dela. Akitania eskualde berriaren biltzagian ere, omen aldi bat egindakote, atzo Asteleen naikin eta bestalde gi estradek hartuko du Jean-Michel Antzola beharen lekua Departamentuko Laborantia Gambarako President Goan, lehen president ordea da eta kargu hartuko du 2008ko hauteskundeak arte. Bestalde Arnaldo hotegi eta Jonathan Powell, Tony Blair, resuma batuko lehen ministro izanaren kabinete burua, bildu dira atzugo izan Londresen, eskoleriko bakibidea, zementzatu dira bigizonak, eta Espainiako gobernuaren jokamoldea salatu dute, egun Bruxelara doa Arnaldo hotegi, Frensip izeneko europarlamentarien taldeak, bere txostena edo inkestaren emaizak, presentatu beharrak baitzitu, Euskal presoen egoeraz parlamentari horiek iragan otxailianetur ziren eskolegirat eta hiru egunez emintzatu ziren hemengo jendarte zibileko elkarte alderdi politiko eta erakundi publikoetako ordezkariekin. Bi ziriak familia behirutetik emiagitzera teldu dira atzo goizian, irurte Siriatik iesegin eta Libanoko akampaleko batian ezirela, horaiti goiti endaian plantatuko dira asilio politikoa lortu baitute marga forestie. Mekailabeteko desmarxak behar izan dira endaiara eto jarazteko bi familia hauek. Orotara zazpi pertsona bibikote eta haien aujak, hauen ahtean zazpi ugteko neskatsa bat. Siriako bifamiliak, askin, askiak eta agituak Sirian edabidean presentzia zaireportuan, amts egitik iaxigin zuten eta orain ahte bizirauten zutela ejandute Libanoko kanpaleku batean. Entzun dezagun refusiatu bat zitzultzailearen laguntzarekin, eta endotik jisha gira susta endaiako autetxia. Jai nahumshatztakarru, zuhudut eixo, gala, subernaam jakalal. Ta baleela hayat afdal et bien pour s'assurer une vie meilleure, une vie stable, surtout pour les enfants. que Ça fait trois ans passé qu'ils ont quitté la Syrie, qu'ils ont quitté Homs exactement, qui sont dans les camps de réfugiés au Liban. On Aparatu dute apartamenduak, endaian gero paperak egiteko eta hori dena hor izango gira dena preparatzeko. Meritzeko aireportuan esku zabalalkarteko kideak, endaiko hau zapezak eta Silbianalo diputatu sozialistak egin diete ongieto jia. Eta gaur arte hiperoskal erriko lau erriek rakutsi dute, siriako yeslariak hartzeko sedea, endaia bastila maule eta atarratzek bihernoko amost erriek ere parte hartuko dute. Bye. -bye. Lekarozko arostegiko proiektuaren kontra bastan guzitik jendia bilduzen larun batian Elizondon mila bostiun bat ziren Lekarozko herrian luxuzko hotel bat, golf zelai zelaibat eta berriontagoita amaretxe bizitza eraiki nahi dituzte proiektu horrek alterik baizik estola ekerriko errandauku eh, Joseba Otondo bastango hauza pesak Lekarozen bastanen ezolakorik nahi baina alarik ere beti hain da proiektua izen ere bildu dituzte erri galdik eta barten uh, muntatzeko. Lan ilzarmen berriaren kontra treinbideetako langileak grebarat deituak dira, aste hartuntan, mementuan zuzendaritzaren kin urteko negoziaketak dira, eta beren lan baldintzak zain nahi dituztea, ito gerazkin. Trenbide zerbitzuetan lan egiten duten langileak grebara deituak dira astearte hontan lan hitzarmen berriaren aurka. Bigarren aldia da mobilizatzen direla. Gaur egun dituzten lan baldintzak hostailaren batetik aurrera bertan beran gelditu daitezke. Hortaz enpresa pribatuek dituzten baldintza berdinak ezarriko zaizkiela salatzen dute. Pello Dufó, CGT sindikatuko ordezkaria. Bai, e, trenbidetako langileak greban dira eta bon, bigarren aldiko zor gure lanbaldintzak uh, behit zerotik uh, asten baitira, eta negoziapetak uh, plantean eman baitira, uh, kembidetako jesak guzi entzat. Eta orain arte genintoan lanbaldintzak beraz, uh, bertan uh, bera usten dira, gure itzakmena suntzituara, eta usta iralean lehen erako behir bat ere eki behar da, eta gira bat ere ados, beste emresa privatuen baldintzetan lan egitea, guk eskatzen duguna da beste enpresa eh, pribatuek ere gure lan baldintzak lortzea. Bestalde ostegun ontan lan reformaren aurka, deitutako greba horokorrarekin bat egiten dute, manifestazioa esan bezala ostegun ontan goizeko amarter dietatik aurrera bayonan izango da. Eta lan reformaren kontrako mobilizapenekin jarraitzeko edo ez, maiatzeren behatzia baino lehen eztabadatuko dute. Etxe bat erreda atzu hara txaldian kanbon, etxeko teilatu guzia garretan joan da, eta bizitegia askar funditu, uste zeurik, suik eten egiteko barnetik abiatu da sua, etxe hortan bizitzen familia, kuple bat iru aurrekin beste unbait aterbetu beharko dira. Eta De departamentuko eta eskualdeko zuhiltzaen kongresua zibeloan zen aste hunguntan seiun bat ziren, parada ona ganguren aipatzeko bereziki, besteak beste Bol Londres eskaasa PePEmigrant ezdiz De departamentuko Zuilzailen burua. A, zure haien takobadi lehenik uh, voluntarioetan naule uh, mesala USGtik uh, karankua. Ikmena uh, beste iginetan uh, badia geh hamar bat zentro karankuan hierte baitia, espetasku gaste, sharzen uh, hortan, gustuen jak voluntario hoi eta eztera lehen bezala Ez du txkasun gabe ez dutu beha egitengaztik eta beharrik tsibilitztu, Lana berri ettzen laiko gainen, uh, lantegiek bertik libratu, herrieke bai eta bon, hoie no, ho, problem horietan gainen lan handi egiten jagu eta uh, dirrulagutza ekarten heri, er, lantegiientako aigute egiten kargak gutti. Zan ditin uh, libratzen badi, ilangir eta hola. O, lam handi egiten jago eta uh, socialmailako aložimenti eta nehe. Uh, Galtegin jago eta seniatuko diagokonazioon bat maiatzen nian bian. Uh, izan dadin, izan dadin eta aložimentu zu mait, uh, uh, voluntari ventako herbuz, uh, prest uh, eta alokaitatzeko. Eta, diakenez azue, badirela, mila zazpion bat suhiltzaile departamentian, egongo egunean, eta urtean berroi bat mila intermantzione egiten dituzte la. Pidei lari gutiago jaz, 2008an baino, miarritzeko eraportuan, Air France kompainiaren zate, uneko irukua da apaltzea, eta Pariseko atentadoekin esbikatzen dute, beherakada hau, Pariseko gertakariek egazkinak utxarazi dituztela, baina uste dute ere, aktivitatea berri zementatuko dela urten, egalaldiak proposatzen dituzte, hor li, roazi edo li onerat, eien hop sarearen bidez. Urte guziz e, bigabai burraso elkarteak ekitaliak antolatzen ditu eskola publiko helibidun batzuen artean euskara eta euskal kulturari eskainiak egun bidarraia rosa ortsaize eta eusarriko eun bat haur bilduko dira bidarraiko trinketa eta gela publikoetan hainbat aktibitateen segitzeko euskaldantza, pilota ipuinak, zirkua, bertsua, errikinolak sukaldaritza, antzerkia horiek oro elkarte eta ofiziko animatzeile desberdinekin eta osoki. Euskaraz, egun horren sedea, besteak beste, eskolako ikaskek detaik bestalde aurrek bizidizaten egun batez Euskaraz, beste xede bat ere, burrasu hori, mesu hau adieraztia, aurrak eskola elibidunian emaitia Estela Aski, Euskara aktiboki mintzatzeko gai izan ditezen. Egun hori, bideraiko egia, Euskararen erakunde publikoaren eta Euskal Kultur Elkartean laguntzarekin antolatua da. Eta gozen eintzina bere ala goiz berri saioareken naziarteko berrietan Egiptoan alt-Siziren kontrako manifestaliak debekatuak. Ezkerreko mugimendu laiko batzuk zuten abiatua mugimendua azken egunetan giro pisoa da Egiptoan. Lauegunez lat noita ma bosta txilok eta izan dira, bimila tamekako iraultzaren haintzindarietatik zena apililaren seiko mugimendukoak gehienak Protesta basa egin nahi izan dute, lekoa eta azken momentuan zehaztuz. Duki auzoan, bainan gasan bildu dituzte, iru minutu berantago eta amak naka izan dira, eta kazetariak atxilotu horien uh, uh, bahnean. Bahne. Bestalde, egialdeak Saudi-Arabiaren esku bi igla utzi nahi ditu, gai joan inguruan lanean ari diren beste, ogoita bost, kazetari presu hartu dituzte. Ipar kurdistaren PKK borukaren azkartzeko prezda. Hori adierazidu semi-baik kurdistaneko langilean alderdiko buruzagi militarak, BBC edabideari, Erdoğan Turkiako presidenteari leporatzen dio, inderkidiaren sustatzea. Turkiaren mugetan bizi nahi dugu gure lurretan libre dio baikek. Turkiak sueten baten idea baztertu du, PKK osoki desagertarazi nahi duela eganez. Eta fula populuaren kontrako jazazpena, xalatu amalin. Francespel deitenen populua, elkarte batek dio sibilak jihadista bezala kontsideratuak direla injustuki eta ondorioz, erailak etdo atxilotuak amalgama osoa, elkartearen ustez. Ama boz bat hilketa izan dira azken hilabeteetan, milizia privatuai kritika egindieta bainan ahmadari ere.